Ніхто в світі не міг би прочитати. Знову кадрі загальний план майдану і веремійна колотнеча на ньому. Камера, встановлена десь на горішньому поверсі одного з примайданних будинків, по черзі вихоплює напіввикопану яму неподалік від патріаршої домовини на узвище. Затятих і непоступливих мирян, які вже оговтались і збагнули, звідки від кого насувається на них загроза. Отож і ще тіснішим кордоном із власних тіл обступили спочилого в бозі владику. Шереги чорних одностроїв, готових у ці хвилини виконати будь-який наказ командира, навіть якщо буде велено обернути на руїну, на порохняву таку биту цегли і мур довкола собору, і сам собор. Нехай навіть він простояв тут майже тисячу літ і вцілів під бомбами і снарядами найстрашнішу із війн, через який перейшло людство. А для ока втаємниченого ледь видніють на далекому екранному плані прилаштовані, наче примасковані за кущами жасмину кілька одиниць техніки на колесах, схожих на бронетранспортери. З такими ж глухими, зеленкуватого кольору боками – без віконечок, проте на відміну від бронетранспортерів з бавутинням антен над віками верхів. Полковник, увесь цей час тримаючи в руках пульт, немов стерігаючись, аби той не дістався комусь із решти двох присутніх у кабінеті, натиснув на котрусь там пипку і екран погас. Після чого всі троє чомусь одночасно спрямували погляди на четвертого, усміхненого, рожевощокого, з рудим чубчиком на невеличкій голівці, сповненого рішучого оптимізму президента на портреті. Єдині прикрасі на всіх геть голих стінах кабінету, вифарбуваних у нейтральні, практично сірі тони. Заскочені невзаєм одним і тим же порухом Чевчинком, полковник, майор професор опустили голови і заходилися роздивлятися власні руки. Наче у подобі пальців, долони і зап'ясть їм явилася небачена дивовижа. Нарешті господар підвівся і заходив сюди-туди, попід стіною з портретом лідера нації держави, а далі спинився і коротко кинув. Ну і що ви на це скажете? Запитання найперше адресувалося професору Віген, котрому цієї миті найменше хотілося згадувати – яким чином стежки його долі переплилися до всього ж надто міцно, аби можна було розмотати назад, із зудіозною установою, що її для нього уособлювали полковник і майор? А професор мав що пригадати, однак зараз від нього ждали відповіді, а не поринання в минувшину. Він почав, ретельно добраючи слова, розуміючи, наскільки залежить його кар'єра від точності або неточності проказуваного. Якщо дозволите, спершу трішки загальної характеристики. Те, що ми бачили на екрані, є наочним підтвердженням позитивної результативності розробок, які впроваджує моя лабораторія в межах накресленої вами, пане пробачте, товариш-уполковник програми. Як неважко помітити на щойно продемонстрованому матеріалі, наперед задані параметри дій і вчинків об'єктів, задіяних у рамках реалізації певних заходів згадуваної програми, витримані у строго допустимих і практично точно змодельованих поведінкових контурах, без допущення посутніх відхилень, незважаючи навіть на такі могутні чинники зовнішнього впливу на стан людського організму, як майже 40-градусна спека. Полковники далі походжав вздовж стіни під портретом, слухав професорову доповідь. І що далі слухав, то дужче в ньому наростало роздратування від монотонного, схожого на церковну молитву, викладу від сухої незворушності доповідачевого обличчя, від неминучої чи нарочитої грамотності, проказуваного цим несимпатичним йому чоловіком із душею розумом на семи замках, за які йому полковникові зазирнути зазь. І якраз ця обставина дратувала його найбільше, мало не насказна вертала. Щось йому професорові здавалося нещирим, приховуваним і не доведи зловорожим, але жодної зачіпки в тому переконатися полковникові ні досі, ні зараз ухопити не вдавалося». Він підійшов до щільно затуленого важкими сірими шторами вікна, відхилив цупку матерію на рівні очей. У щілині відкрився клапоть хідника і шмат вулиці, якою жваво гуляла снігова поземка. Згадався ранковий прогноз погоди по радіо про наближення циклону.